А скажи мені, як там зараз Луціус Мелфой? Мабуть, радіє, що його вірний цуцик працює в Гогвартсі. До речі, про собак, якого звався Снейп. Чи відомо тобі, що Луціус Мелфой упізнав тебе, коли ти влаштував собі прогуляночку? Це ти, Блек, добре придумав показатися на вокзальній платформі, де тобі ніщо не загрожувало. О, зате тепер ти маєш залізні підстави в майбутньому навіть носа не висувати зі своєї нори. Сіріус підняв чарівну паличку. — Ні! — закричав Гаррі, перестрибуючи стіл і намагаючись їх розборонити. — Сіріуса, не треба! — Ти хочеш сказати, що я боягуз? заривів Сіріус, відпихаючи від себе Гаррі, але той не вступався. «Мабуть, так», – відповів Снейп. «Гаррі, відійди!» – загарчав Сіріус, відштовхуючи його вільною рукою. Відчинилися двері, і на кухню зайшла вся щаслива родина Візлів разом з Герміоною та самим містером Візлі, що гордо крокував у плащі дощовику накинутому поверх смугастої піжами. «Одужав!» – радісно оголосив він усім присутнім. «Цілком одужав!» І тут усі візлі завмерли на порозі, побачивши перед собою застиглих Сіріуса і Снейпа, які націлили один одному в обличчя чарівні палички. І Гаррі, що стояв між ними, розчепіривши руки і намагався їх розборонити. — Мерлі, нова борода! — сказав містер Візлі, і усмішка зникла з його обличчя. — Що тут відбувається? Сіріус і Снейп опустили чарівні палички, а Гаррі перевів погляд з одного на другого. Обличчя в кожного зберігало вираз цілковитої зневаги. Але несподівана поява стількох свідків примусила їх отямитися. Снейп засунув черівну палочку в кишеню, обернувся і мовчки шаснув повз візлі з кухні. За дверима озирнувся. О шості вечора в понеділок потере. І зник. Сіріус люто дивився йому вслід, стискаючи черівну паличку. «А що тут сталося?» – ще раз запитав містер Візлі. «Нічого, Артуре», – відповів Сіріус, тяжко дихаючи, ніби щойно пробіг довгу дистанцію. «Просто товариська розмова між двома давніми шкільними друзями». Він зробив величезне зусилля, щоб усміхнутися. «То ти вже одужав?» «Це дуже добре, дуже!» «Правда?» – підвела чоловіка до стільця місіс Візлі. «Цілитель Сметвик урешті-решт сотворив чудо і знайшов протиотруту від тієї зміюки». Артур уже отримав добрячий урок на тему дилетантських забав з мадлівською медициною. «Чи не так, Люби?» – грізно спитала вона. «Так, так, Люба Молі», – покірно погодився містер Візлі. У той день спільна вечеря мала бути радісна, адже до них повернувся містер Візлі. Гаррі бачив, що Сіріус намагався всіх розважати. Проте, коли хрещений батько не змушував себе голосно реготати з Фредових і Джорджових жартів, або не припрошував усіх їсти, то на його обличчя знову повертався похмурий і тоскний вираз. Поміж ним і Гаррі сиділи мандангуста та дикозори, які завітали привітати містера Візлі з одужанням а він хотів би поговорити з Сіріусом, сказати, щоб той не вірив жодному Снейповому слову, що Снейп зумисне його підбурював, бо ніхто з них не вважає Сіріуса Боягузом за те, що він виконує Дамблдорів накази, залишається на площі Гримо. Але нагоди поговорити ніяк не траплялося. А дивлячись на стражденне Сіріусове лице, Гаррі взагалі не знав, чи наважився б це сказати, навіть якби нагода з'явилася. Тож він упівголоса повідомив Ронові Герміоні, що братиме в Снейпа уроки блокології. "Дамблдор хоче, щоб у тебе припинилися ті сни про Волдеморта", припустила Герміона. "А хіба ти сам проти цього?" Додаткові уроки у Снейпа? Вражено перепитав Рон. Краще вже кошмарні сни. Вони мали повертатися до Гоґвортсу на лицарському автобусі, знову в супроводі Тонкс і Люпена. А ті вже снідали, коли Гаррі, Рон і Герміона зайшли вранці на кухню. Охоронці пошепки про щось розмовляли. Але щойно Гаррі відчинив двері, як вони негайно замокли. Поспіхом поснідавши, усі вдягли куртки і обмоталися шарфами, щоб захиститися від холодного січневого вітру. Гаррі відчув, як йому неприємно стисло груди. Він не хотів прощатися з Сіріусом. Мав якісь недобрі перечуття. Не знав коли вони зістрінуться наступного разу, і відчував своїм обов'язком сказати Сіріусові, щоб той не вчинив якоїсь дурниці. Гаррі боявся, що Снейпове звинувачення в боягустві боляче вразило Сіріуса, і він зараз може навіть планувати якусь відчайдушну вилазку за межі площі Гриму. Та не встиг він надумати, що сказати, як Сіріус поманив його пальцем. «Візьми оце!» – неголосно сказав він і тицнув Гаррі в руки незграбно загорнутий пакуночок за з книжку. «А що це?» – поцікавився Гаррі. «Тепер ти зможеш мені повідомити, якщо Снейп почне чіплятися». «Ні-ні, тут не відкривай!» – насторожено зверхнув Сиріус на місіс Візлі, яка переконувала близнюків. «Надіти сплетені нею рукавички. Сумніваюся, що молі це схвалить, але скористайся цим, якщо я буду потрібен. Добре?» «Добре», – погодився Гаррі, кладучи пакунок у внутрішню кишеню куртки хоч і знав, що ніколи не скористається тим, що в ньому лежало. Він, Гаррі, ні за що не стане виманювати Сіріуса зі схованки, як би не поводився Снейп на майбутніх уроках блокології. То ходімо?» – сумно всміхнувся Сіріус і поплескав Гаррі по плечі. Перш ніж Гаррі спромігся на якісь слова, – вони вже піднялися у супроводі візлів по сходах і зупинилися перед дверима замкнутими на важкі ланцюги засуви. бувай, Гаррі, бережи себе!» – пригорнула його місіс візлі. «До зустрічі, Гаррі! І пильнуй мені за зміями!» – добродушно всміхнувся містер візлі і потис йому руку. «Ага!» Добре, неуважно відповів Гаррі. Це була остання нагода попросити Сіріуса бути обережнішим. Він глянув на хрещеного батька і вже розкрив було рота, але тут Сіріус поспіхом обійняв його однією рукою і хрипко сказав: Бережи себе, Гаррі. Наступної миті. Гаррі опинився на морозному зимовому повітрі, а Тонкс, яка сьогодні надійно замаскувалася під високу жінку в твідувому костюмі зі сталево-сірим волоссям, підштовхувала його в спину. Двері будинку номер 12, грюкнувши, зачинилися за ними. Вони спускалися сходами за Люпином. Зійшовши на тротуар, Гаррі озирнувся. Будинок номер 12 швидко зменшився, а будинки обабіч нього розширилися і зайняли його місце. Якась мить, і його наче й не було. «Що скоріше сядемо в автобус, то краще», сказала Тонкс. І Гаррі здалося, що вона Оглянула площу трохи нервово. Люпин рвучко підняв праву руку. «Бабах!» Прямо з повітря перед ними виник яскраво-пурпуровий триповерховий автобус. Він мало не врізався у вуличний ліхтар, якому довелося відстрибнути. На тротуар зіскочив худющий, прищавий клаповухий молодик у пурпуровій уніформі, вигукнув. «Запрошуємо до...» «Так-так, ми знаємо. Дякую тобі!» – урвала його Тонкс. «Сідайте, сідайте, скоріше!» І вона підштовхнула Гаррі до східців. Кондуктор аж очі витріщив. «Ти ць, гриць, бляшка-мушка, та це ж Гаррі!» «Якщо ти ще раз назвеш його ім'я, я прокляну тебе навіки!» погрозливо прошипіли Тонкс, заштовхуючи в автобус Джинні і Герміону. А я завжди хотів на ньому покататися!» зрадів Рон, зупиняючись біля Гаррі і роззираючись. Минулого разу Гаррі їхав лицарським автобусом пізно вночі, і всі три поверхи тоді були заставлені мідними ліжками. А ось тепер зранку, Скрізь біля вікон безладно стояли різнокаліберні крісла. Деякі з них, коли автобус різко зупинився на площі Гремо, мабуть, попадали. Кілька чарівників і чарівниць, нарікаючи, зводилися на ноги, а чиясь сумка з покупками вилетіла на середину автобуса, і з неї на підлогу висипалася гидка мішанина: жаб'ячої крит, тарганів та заварного крему. «Бачу, нам доведеться розділитися», – почала шукати вільних місць Тонкс. «Фред, Джордж і Джинні, прошу сідати отам ззаду. З вами залишиться Ремус». Сама ж вона, разом з Гаррі, Роном та Герміоною, піднялася на найвищий поверх, де знайшла два вільні крісла в передньому ряду, а ще два в останньому. Кондуктор Стен Шанпайк – охоче відпровадив Гаррі Ірона аж у кінець автобуса. Пасажири розглядали Гаррі, коли він проходив повз них, але варто йому було сісти в крісло, як усі знову відвернули голови. Гаррі і Рон заплатили стенові по 11 серпіків, і автобус, загрозливо похитуючись, рушив. Пробрязкав довкола площі Гримо, постійно виїжджаючи на тротуар, а тоді бабахнуло знов, і всі попадали назад. Ронове крісло перекинулося, але в коня, що була в нього на колінах, вирвалася з клітки, злякано пурхнула вперед і сіла герміоні на плече. Гаррі, який уник падіння, бо встиг схопитися за скобу для підсвічника, визирнув у вікно. Вони мчали якоюсь автострадою. «Ми вже усьо за Бірмінгемчиком», – радісно повідомив Стен у відповідь на німе Гаріне запитання. А Рон тим часом намагався встати з підлоги. «То якся маєш, Гарі? Гарненько?» «Я влітку кожен день натрапляв у газетці на твоє прізвище, але там ніколи не писали нічого доброго. Я, звісно, казав Ерні, що вони там...» «Показне, чого понаписують? А ми ж на власні очі бачили, що ти ніякий не псих!» Він вручив їм квитки і захоплено витріщився на гарі. Видно було, що Стенові – начхати. Психів вони везуть, чи не психів. Абили ж їхні пасажири були досить відомі, щоб про них писали у газеті. Лицарський автобус небезпечно нахилився, обганяючи по тротуару кілька машин. Гаррі побачив, як Герміона затулила долонями очі, але в безтурботно похитувалася на її плечі. Бабах! Крісла знову полетіли назад, бо лицарський автобус уже перестрибнув з бірмінгемської автостради на якийсь тихенький і звивистий сільський путівець. Щоразу, як вони вже укотре вискакували на бордюр, живоплід обабіч дороги. Ледве встигав відстрибувати з-під самісіньких коліс. А з путівця вони перенеслися на головну вулицю якогось гамірного містечка. Тоді опинилися на височайному гірському мосту, а потім мчали по виметеній вітром дорозі між високими будинками. І все це супроводжувалося громовим бабахканням. Я вже змінив свою думку про Рон, у шосте встаючи з підлоги. Більше не хочу їздити цією штукою. Наступна зупиночка буде у Гогвордсі, весело попередив їх стен, мало не впавши на друзів. Та жіночка, що вами командує, просила, щоб я випустив вас найпершеньких. Ну, спочатку, канішненько, нехай зійде мадам Марш... Знизу долинала чиясь відрижка, а тоді щось огидно забулькотіло. Бо вона, буцім, трішечки занедужала. Минуло ще пару хвилин. І ось уже лицарський автобус різко зупинився перед невеличким шинком, що відхилився на бік, уникаючи зіткнення. Було чути, як Стен виводив з автобуса нещасну мадам Марші. як полегшено загомоніли на другому поверсі її сусіди-пасажири. Автобус знову рвонув, набираючи швидкість, аж поки... Бабах! Вони вкотилися у засніжений гоксміт. Гаррі помітив на бічній вуличці кабанячу голову, над якою скрипіли на морозному вітрі вивіска з відтятою головою вепра. Лопатий сніг летів у велике вітрове скло автобуса. Нарешті вони зупинилися біля воріт Гогвордсу. Люпен і Тонкс допомогли всім знести з автобуса багаж і стали прощатися. Гаррі глянув на триповерховий лицарський автобус і побачив, як усі пасажири, попритулявши носи до шибок, їх розглядають. «На території школи ви будете в безпеці», сказала Тонкс, пильно придивляючись до безлюдної дороги. «Вдалої вам чверті!» «Бережіть себе!» побажав Люпин, тиснучи всім руки. Наприкінці він затримався біля Гаррі. «Послухай мене!» сказав він ледь чутно, поки всі прощалися з Тонкс. «Гаррі!» Я знаю, що тобі не подобається Снейп, але він не перевершений блоколог. А ми всі, і Сіріус теж, хочемо, щоб ти навчився себе захищати. Тому серйозно над цим попрацюй, добре? Добре, важко зітхнув Гаррі, дивлячись упередчасно постаріле люпенове лице. «До побачення!» Шестеро друзів, тягнучи за собою валізи, попленталися слизькою доріжкою до замку. Герміона раділа, що перед сном ще встигне сплести кілька ельфівських шапочок. Підійшовши до дубових вхідних дверей, Гаррі озирнувся. Лицарський автобус уже зник. Знаючи, що його чекає попереду, він із задоволенням зник би разом з ним. А майже весь наступний день Гаррі з жахом очікував вечора. Два ранкові уроки настійок ні трохи не розвіяли його побоювань, бо снейп був неприємний, як і завжди. Настрій у Гаррі псувався ще більше, коли в коридорах до нього підходили члени ДА, з надією питаючи, чи відбудеться сьогодні зібрання. «Про наступну зустріч я вас повідомлю», – знову і знову повторював Гаррі. «Але сьогодні я не можу, бо маю ще урок лікувальних настійок». «Урок лікувальних настійок?» Зневажливо скривився Захарія Сміт, зупинивши Гаррі після обіду у вестибюлі. О, Господи! Та ти, мабуть, безнадійний. Снепи ще нікому не призначав додаткових уроків. Сміт бадьоро покрокував геть. Рон роздратовано глянув йому вслід. Може, його зачаклувати? Я звідси ще дістану. Підняв він чарівну паличку і націлив Смітові поміж лопаток. «Оближ!» – сумно буркнув Гаррі. «Це ж усі так, мабуть, думають, що я справді тупий!» «Привіт, Гаррі!» – пролунав у нього за спиною голос. Він озирнувся і побачив, що. «О!» – промовив Гаррі, – а в животі у нього все перекрутилося. – Привіт! – Гаррі, ми будемо в бібліотеці! – Герміона рішуче схопила Рона за лікуті, поволокла до мармурових сходів. – Гарно відсвяткував Різдво? – запитала Чо. – Так, непогано, – відповів Гаррі. У нас усе пройшло досить тихенько, сказала Чо. Була вона якась збентежена. Е, скоро знову йдемо до Гоксміда. Бачив оголошення? Що? Ой ні, я ще не дивився на дошку оголошень. На день Валентина. Ясно, сказав Гаррі, не розуміючи, чому вона йому про це каже. Ти, мабуть, хотіла тільки з тобою, не дала йому договорити що. Гарі витріщився на неї. Він збирався запитати: ти, мабуть, хотіла б знати, коли буде наступне зібрання Да? Але її відповідь збила його з пантелику. Я пробелькотів він, ну, якщо не можеш, то нічого, засоромилася вона. «Не журися! Я... то я побігла!» І вона пішла. Гаррі дивився її услід, слід, а мозик його працював з шаленою швидкістю. Нарешті щось там клацнуло. «Чо? Зачекай! Чо?» Він кинувся за нею і нас догнав на мармурових сходах. «А...» Чи не хотіла б ти на День Валентина піти зі мною в Гоксмід? Ой, так, – зашарілася вона. Ну, то домовилися, – сказав Гаррі, і під побіг у бібліотеку Дорони Герміони, відчуваючи, що день не зовсім пропав. Та перед шостою вечора навіть радість від того, що він запросив Чо Чанг на прогулянку, не могла розвіяти зловісних перечуттів, які лише поглиблювалися з кожним його кроком до снейпового кабінету. Він зупинився біля самісіньких дверей, воліючи опинитися де завгодно, тільки не тут. А тоді важко зітхнув, постукав, і зайшов. Стіни темного приміщення були заставлені полицями з сотнями скляних посудин, де в різнобарних розчинах плавали слизькі частинки всіляких тварин, рослин. У кутку стояла шафа з речовинами, у викраденні яких Снеп якось і небезпідставно звинувачував Гаррі. Але тепер Гарріну увагу привернув стіл, на якому стояла освітлена свічками неглибока кам'яна чаша з вирізбленими рунами та символами. Гаррі відразу її впізнав. Це було Дамблдорове сито спогадів. Дивуючись, як тут опинилася ця чаша, він аж підскочив, коли з глибини кімнати пролунав холодний Снейпів голос. «Зачини за собою двері, Поттере!» Гаррі так і зробив, відчуваючи, ніби сам себе ув'язнює. Снейп тим часом вийшов на світло і мовчки вказав йому на стілець навпроти стола. Гаррі сів, і Снейп також. Його холодні чорні очі, не кліпаючи, втупилися в гарі. А кожна риса його обличчя випромінювала неприязнь. «Глупотера, тобі відомо, чому ти тут опинився?» – почав він. «Директор попросив мене навчити тебе блокології. Хочу сподіватися, що ти проявиш до неї більше хисту, ніж до уроків на стійок. «Ага», – буркнув Гаррі. «Потере, це буде незвичайний урок», – зловісно звузилися Снейпові очі. «Але я твій учитель, і тому ти завжди маєш звертатися до мене, професоре або пане-професоре». «Так?» пане професоре», – відказав Гаррі. Снейб якусь мить дивився на нього примруженими очима, а тоді сказав, «Отже, блокологія. Як я вже казав на кухні твого любого хрещеного батечка, ця галузь магії блокує, запечатує мозок від магічного втручання чи впливу». «Пане професоре, «А чому професор Дамблдор вважає, що це мені потрібно?» Глянув Гаррі прямо в Снейпові очі, не знаючи, чи то йому щось відповість. Снейп подивився на нього, а тоді презирливо скривився. «Потере, навіть ти міг би вже про це здогадатися. Темний лорд досконало володіє вимонологією. Чим – Чим-чим, пане професоре? – Умінням видобувати почуття та спогади з мозку іншої особи. – Він читає чужі думки? – швидко запитав Гаррі, адже підтверджувалися його найгірші побоювання. – Тобі бракує проникливості, Поттере, – блиснув очима Снейб. Ти не відчуваєш нюансів. Саме тому в тебе виходять такі жалюгідні настоянки. Снейп на якусь мить замовк, явно насолоджуючись образою завданою Гаррі, а тоді повів далі. Тільки магли базікають прочитання чужих думок. Мозок це не книга. Яку можна розгорнути, коли забажаєш, і почитати на дозвіллі. Думки не викарбувані на стінках черепа, щоб їх могли переглядати всі, кому не лінки. Наш розум це складна, багатошарова, комплексна субстанція, ну, принаймні в більшості людей. Він криво усміхнувся. Але той, хто опанував вемонологією володіє здатністю за певних обставин проникати в мозок своїх жертв і правильно тлумачити здобуту інформацію. Ну, скажімо, темний лорд майже завжди знає, коли йому хтось бреше. Лише досвідчені блокологи можуть заблокувати ті почуття чи спогади, які суперечать їхній брехні, а тоді сміливо молотив його присутності будь-яку нісенітницю. Хоч би що там казав Снейп, але ця виманологія здавалася Гаррі нечим іншим, як читанням чужих думок. І це його анітрохи трохи не тішило. То він може знати, що ми в цю мить думаємо, пане професоре. Ну, «Темний лорд дуже далеко звідси, а мури і територія Гогвартсу охороняються багатьма стародавніми закляттями та замовляннями, які гарантують фізичну і розумову безпеку тим, хто тут мешкає», – пояснив Снейп. Потерем час і простір мають у чарах велике значення. Для успішної виманології здебільшого потрібен зоровий контакт. А навіщо я маю вивчати блокологію? Снейп, дивлячись на Гаррі, провів собі по губах довгим, тонким пальцем. На тебе, Поттере, як видно, не діють загальні правила. Прокляття що не зуміло тебе вбити, утворило специфічний зв'язок між тобою і темним лордом. Можна припустити, що в ті хвилини, коли твій мозок найбільш розслаблений і вразливий, ну, скажімо, під час сну, ти ділишся з темним лордом думками і емоціями. Директор вважає недоцільним, щоб так було і надалі. Він хоче, щоб я тебе навчив оберігати розум від проникнення темного лорда. Серце Гаррі знову закалатало з шаленою швидкістю. Усе це якось не складалося. «Але чому професор Дамблдор хоче це все припинити?» – несподівано запитав він. «Мені воно не дуже подобається, але ж користь з цього була». Тобто, я ж побачив, як та змія напала на містера Візлі. А інакше, професор Дамблдор не зміг би його врятувати. Пане професоре. Снип якийсь час дивився на Гаррі, все ще водячи пальцем по губах. А потім заговорив повільно і обережно, ніби ретельно виважував кожнісіньке слово. Схоже, що темний лорд до останнього часу не усвідомлював цього зв'язку між ним і тобою. Досі ти відчував його емоції, вловлював його думки, але він про це не знав але видіння, яке ти мав напередодні Різдва зі Змією та Містером Візлі «Не перебивай мене, Поттере!» погрозливо мовив Снип. Як я вже сказав, видіння, яке ти мав перед Різдвом було таким потужним проникненням у думки темного лорда. Але ж я це бачив Зміїними очима, а не його. Мені здається, потере, що я тобі звелів не перебивати. Але Гаррі не цікавило, розсердився з неї, чи ні. Нарешті він намацав нитку, що може вивезти його з цього лабіринту. Підсунувся на самісінький краєчок стільця і напружився, ніби ось ось готовий був злетіти. Як сталося, що я бачив усе, «Зміїними очима, якщо вловлював думки Волдеморта!» «Не називай імені темного лорда!» – роздратувався Снейп. Запала неприємна мовчанка. Вони люто дивилися один на одного над ситом спогадів. «Його так називає професор Дамблдор», – спокійно пояснив Гаррі. Дамблдор, надзвичайно могутній чаклун, пробурмотів Снейп. Він може безпечно називати це ім'я. А от ми всі. Снейп мимоволі потер те місце на лівій руці, що було, як знав Гаррі, затавроване чорною міткою. Ну, я, я просто хотів знати якомога ввічливіше вимовив Гаррі. «Чому, схоже, ти опинився у зміїні голові тому, що там у ту мить перебував і сам темний лорд?» – гаркнув Снейп. «Він заволодів змією, тому тобі і наснилося, що ти проник у неї». І Вол, він, збагнув, що я там був. «Схоже на те», – холодно підтвердив Снейп. «А звідки ви знаєте?» – допитувався Гаррі. «Це лише здогад професора Дамблдора, чи я тобі звелів?» – просичав Снейп, випроставшись у кріслі і втупившись у Гаррі щелинками очей. «Звертатися до мене, пане професоре!» «Так, так, пане професоре нетерпляче погодився Гаррі. Але звідки ви знаєте? Досить того, що знаю, жорстко урвав його Снейп. Найважливіше, що темний лорд тепер знає про твою здатність проникати в його думки та почуття. А ще він дійшов висновку, що це все може відбуватися і в зворотному напрямку. Тобто усвідомив, що він теж може проникати у твої думки і почуття. «І може мене собі підкорити?» – запитав Гаррі і поспіхом додав. «Пане професоре». «Може», – незворушно й холодно озвався Снейп. «Ось для чого і потрібна блокологія». Снейп витяг із внутрішньої кишені мантії чарівну паличку, і Гаррі весь аж напружився, проте Снейп лише підніс її собі до скроні і доторкнувся до коренів масного волосся. Коли забрав паличку, то між нею і скронею простяглася, мов товста повутинка, якась срібляста речовина. Вона обірвалася, щойно він смикнув паличкою і поволі впала в сито спогадів де сріблясто-біло заворувало. Ні газ, ні рідина. Снейп ще двічі підносив чарівну паличку до скроні і струшував у кам'яну чашу сріблясту речовину. Потім, без жодних пояснень, обережно взяв сито спогадів, поставив його на поличку і повернув обличчя до гарі, тримаючи чарівну паличку на поготові. «Потере, устань і витягни чарівну паличку!» Гаррі нервово підвівся. Вони стояли один навпроти одного, розділені столом. «Спробуй за допомогою чарівної палички мене роззброїти. Або ж захиститися будь-яким відомим тобі способом», – звелів Снейп. «А ви що зробите?» бо я на Снейпову чарівну паличку Гаррі. «Я спробую проникнути у твій мозок», – м'яко прошили Снейп. «Побачимо, який ти чинитимеш опір. Мені казали, що ти вже виявляв здатність опиратися закляттю Імперіус. Від цього треба захищатися схожим чином. Ну, приготуйся». «Легі Лемінс!» Снейп завдав удару раніше, ніж Гаррі встиг зосередитися і налаштуватися на опір. Кабінет поплив у нього перед очима і зник. У голові ніби замерехтіла кіноплівка з такими яскравими образами, що вони його засліпили і змусили забути про все довкола. Йому було п'ять років. Дадлі агасав на новенькому червоному велосипеді, а гаріне серце розривалося від заздрості. Йому було дев'ять років. Бульдог Ріпер загнав його на дерево, а дурслі реготали внизу на газоні. А він сидів із сортувальним капелюхом на голові, а той казав, як добре йому велося б у слизерині. Герміона лежала в шкільній лікарні з зарослим густою шерстю лицем. Сотня дементорів оточила його біля темного озера. Він стояв під омелою, а до нього підходила Чочанг. «Ні», – пролунав голосочок у гареній голові. Щойно там з'явився спогад про Чо. «На це не можна дивитися. Не можна. Це особисте». Відчув гострий біль у коліні. Знову побачив Снейпа. Снейпів кабінет. І зрозумів, що впав на підлогу, боліче вдарившись коліном об ніжку стола. Глянув на Снейпа, що опустив черевну паличку і потирав зап'ястя. Там було почервоніння, схоже на опік. «Ти навмисне виконав жалюче закляття?» – холодно спитав Снейп. «Ні», – з мукою проказав Гаррі, встаючи з підлоги. «Я так і подумав», – уважно придивлявся до нього Снейп. «Ти надто далеко впустив мене у свій мозок. Втратив контроль». «Ви бачили все те, що я?» – спитав Гаррі. Не впевнений, що хоче чути відповідь. Уривками, скривив губи снейп. Чий то був пес?